Doamne, venim în dimineața asta înaintea Ta și, -și cerem să ne cureți inimile cu focul Tău cel purificator, așa încât să fim ambasadori ai Tăi și să nu fim slabi în mărturia noastră. Doamne, te rog, prin cuvântul Tău în dimineața asta, schimbă inimi, adu-ne într-o stare de har, mustră-ne, învață-ne. Amin. Pentru cei care n-ați fost duminica trecută, studiem Cartea Faptelor Apostolilor. Am, fost, am început în Ioan. Acum un an și ceva și am trecut prin Cartea Ioan cu multe încercări și am ajuns în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Îmi pare rău că nu pot să fac o recapitulare mai amănunțită, dar știm cu toții că Cartea Faptelor Apostolilor este, de fapt, cartea care n-a fost încheiată. Este, de fapt, faptele Duhului Sfânt prin biserică. Am văzut că Iisus le spune ucenicilor în capitolul 1, versetul 8, Că voi așteptați în Ierusalim și veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la capătul pământului. Și am ajuns în studiul nostru sau în călătoria noastră prin, prin cartea asta, am ajuns într un punct de cotitură. Am văzut mai întâi cum promisiunea Tatălui a fost împlinită în capitolul 2, reuniunea Duhului Sfânt și nașterea bisericii catare. Ca Pe urmă am văzut cum cuvântul s-a împrăștiat prin în Ierusalim mai întâi și exact în, în uh, succesiunea pe care o dată în Ierusalim, în iudeea, apoi prigoana a venit și uh, creștinii din Ierusalim s-au Au dus Evanghelia și în Samaria, l-am văzut pe Filip, lucrarea lui, Dumnezeu prin Filip. Și acum ajungem, am ajuns, cum am zis, la un punct de cotitură în, în planul lui Dumnezeu. Suntem în capitolul 10, am uitat să spun lucrul ăsta. Data trecută am vorbit despre... Planul lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu ne trece printr-o școală, pe fiecare dintre noi. Neam sau iudeu, grec sau evreu, rob sau slobod, pe toți ne trece printr-o școală. Avem viața asta, ne este dată ca un dar și ca o școală, ca să ajungem la, pe cât posibil la mântuire. Și am văzut puțin cum îl trece Dumnezeu pe pe Petru prin școala asta. Că nu ne, Dumnezeu nu vrea să ne ducă, să, să ne uh, facă să rezolvăm integrale din prima, ci ne, ne, ne dă mai întâi tabla înnuțirii și ABC-ul, practic. Și am văzut că Petru este, este înșcolit acum în capitolul 10 și astăzi o să privim puțin la, la pasajul ăsta dintr-un alt punct de vedere, din punctul de vedere al mântuirii. Cum am zis, este un punct de cotitură în planul lui Dumnezeu și capitolul acesta răspunde, sau Dumnezeu ne dă câteva răspunsuri referitor la cine are acces la mântuire, cine are nevoie de mântuire, pe urmă, cum intri, cum intră cineva, cum intru eu în posesia mântuirii. Astea sunt trei întrebări la care, pe care le vom urmări în, în studiul nostru. Și înainte să intrăm în text, vreau să spun că nu există religie în care un om se, se, se poate naște. Există doar un set de credințe pe care un, cineva le are la un moment dat și pe care le consideră răspunsul la toate întrebările existențiale. Și cu asta, haideți să, să citim, să vedem ce zice aici. În, o să începem, o să citim rapid până în versetul. Deci, săptămâna trecută ne-am oprit în versetul 23, practic. Dar o să citim rapid prin pasajul ăsta pe care l-am făcut săptămâna trecută, ca să vedem, să, să stabilim un, o premisă. Zice așa, în cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș, numită Italiana. Omul acesta era cu cernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii rodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al a din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a dus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceea care slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas, ca o față de masă mare, legată cu cele patru coțuri, coborându-se și slobozindu-se jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după, după aceea, vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o, avuse, pe care o avusese, iată că oamenii timiști de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas stare dacă Simon zi și Petru găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vederea aceea, Duhul i-a zis, Iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară -te și du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora, Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce Ei au răspuns, Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu, printr-un... Oh, mă scuzați, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost, în, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. Până aici am ajuns data trecută. Câteva lucruri ia, să menționez aici destul de rapid. Unul. Vedem aici că Dumnezeu ne dă nouă răspunsul la întrebarea cine are acces la mântuire. Mulți sunt oameni care zic în lumea asta, a, creștinismul nu-i pentru mine, creștinismul e pentru oameni slabi sau creștinismul e pentru cei săraci, pentru pătura de jos a societății. Eu mă bazez pe alte lucruri în viața asta. Am uitat să, să menționez de fapt câteva seturi de convingeri, de credințe care există în lume și pe care oamenii se bazează. Materialismul. Oamenii zic, oh, dacă am asta și aia și aia, o casă și o mașină și nu știu ce, o să fiu împlinit în viață și până la urmă vedem că nu sunt împliniți, că la sfârșit că adună tot felul de averi în, în, în viața asta și la sfârșitul vieții se uită înapoi și zic ca și Solomon, de deșertățiuni. De Moralitatea, se gândesc, oh, eu nu un om moral, eu nu omor, nu fur, nu mint, nu... și așa mai departe. Și vedem că cele 10 porunci nu pot fi ținute. Poate că în litera legii, dar în spiritul ei, Domnul Iisus face clar lucrul ăsta în predica lui de pe munte. Zice că dacă vi s-a spus, că... spus în vechime să nu omori, dar eu vă spun că dacă cineva se gândește rău de aproapele, cum îi Deci duce legea un pas mai departe. Și la fel și cu curvia. Deci sunt oameni care zic, a, creștinismul nu e pentru mine, eu am asta sau aia. Eu sunt religios, eu merg la biserică, aprind lumânări, eu fac asta și aia și cred că Dumnezeu mă acceptă din cauza asta. Am văzut joi că primul gest religios al omului a fost să-și facă, să-și acopere păcatul cu un șorț de, de frunze de smochin. Și am zis am zis că frunzele de smochin au o particularitate, au niște țepi pe ele. Sunt foarte irritante și Vă imaginați pe Adam și pe Eva purtând șorțul ăla în locurile intime? Nu era foarte plăcută treaba. Deci, creștinismul nu e pentru mine, e pentru cei sărași, pentru cei care sunt slabi, pentru cei care sunt din pătura de jos a societății. Cine era Corneliu, cel care, la care Dumnezeu vrea să-i ducă mântuirea? Era un om cu numele Corneliu, sutaș, din de de ostaș numită Italiana. Sotaș însemna că era, el era comandantul unei unități de 100 de oameni. Deci era un om cu autoritate, avea putere, peste 100 de oameni. Oamenii ei erau în totalitate supușului. Deci nu era un om nevoiaș, un om nenoro nenorocit, Și spune că era din, din ceata de ostaș numită italiană. Ceata de ostaș sau uh, cohorta. Cohorta numită italiană. Unitatea asta era o unitate de elită care era trimisă în locurile în care erau probleme. Pe urmă, poate să zică cineva că oh, păi dacă e sincer, dacă ai oarecare credință, dacă crezi în divinitate, dacă împlinești ritualuri și așa mai departe într-o religie anumită, Dumnezeu te acceptă, în regulă. Spune aici că Cornelius era un om cucernic și temător de Dumnezeu Împreună cu toată casa lui. Deci nu numai că el avea convingerile, el îl revera pe Dumnezeul lui Israel, dar mai mult decât atât, a avut, cum să zic eu, a făcut pasul ăsta să-și să învețe toată casa să fie cu cernici și temător de Dumnezeu. Zice că el făcea multe milostenii în orodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Făcea multe milostenii, deci era un om care iubea caritatea. Era caritabil Și cu toate astea vedem că Și apare îngerul Îi spune faptul că Dumnezeu îi acceptă Evlavia lui și milostenile lui Și rugăciunile lui Însă El mai avea ceva de făcut Nu era de ajuns Mai trebuia să facă ceva Spune în versetul 6 El găzduiește la un om numit deci Simon Petru găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru a cărui casă este lângă mare, acela, deci Simon Petru, îți va spune ce mai ai de făcut, ce trebuie să faci. Nu, deci religiozitatea, faptul că mergem la biserică, faptul că aducem milostenile noastre și zăcelerile noastre, nu, ne garant, deci nu, nu, e, nu e de ajuns sau nu ne oferă mântuirea. Mergem mai departe, vedem în continuare de la versetul 9, la 29, hai să citim de fapt până la 29, în continuare. A doua zi s-a sculat, era vorba de Petru, și-a plecat cu ei. l un însoțit și câțiva frați din Iope și în cealaltă zi au ajuns la cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape, pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis... Scoală-te, și eu sunt om. Și-a vorbit cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, la a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să, însoțească, să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Deci în pasajul ăsta de la 9 la 29 vedem cine are acces la mântuire. Și intenția lui Dumnezeu ne-a arătat foarte clar în Ioan, în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, versetul 11 până la 13, unde zice așa că, dar toți cei care l-au acceptat, l-au primit pe Isus. vorbește despre faptul că Iisus a venit în lume și lumea l-a respins. A venit la săi și săi nu l-au primit. Știi? Dar toți cei care l-au primit, adică cei care cred în numele lui, tuturor acestora le-a dat puterea sau dreptul să se numească sau să devină copii ai lui Dumnezeu. Înscurs nu din sânge, nici din voia uh, firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, spune acolo. În Ioan 3 cu 16 spune că atât de mult a iubit, știm toți de ăsta, că căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca pe singurul său Fiul ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Matei, 20, capitolul 28, versetul 19, Isus le zice ucenicilor, Mergeți și faceți ucenici în toate neamurile și învățați-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit eu. Și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului. Pe urmă, în fapte 1, capitolul 1, versetul 8, spune că veți fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginea pământului și intenția lui Dumnezeu era ca toți să aibă acces la mântuire. Nu există oameni privilegiați. Însă, evreii aveau o idee preconcepută. Și și acum, în zilele noastre, sunt dintre cei care spun că mântuirea este limitată. Numai cei aleși de Dumnezeu au acces la mântuire. Ceea ce este, nu adevărat. Dumnezeu nu face o alegere, o selecție. Și El face mântuirea disponibilă la toată pentru toată lumea. Însă, așa cum zicea Iisus, mulți sunt chemați cum sunt, țin, sunt cei care sunt aleși. În sensul că de ce? Pentru că este vorba de alegerea noastră, de responsabilitatea noastră să primim ceea ce Dumnezeu ne pune în față. Asta e. e noi avem responsabilitatea asta. Și ideea preconcepută a evreilor era că neamurile nu au altă funcție decât să fie combustibil pentru focuiatului. Pentru Petru spune ceva aici care nu era adevărat, nu era real de fapt. Zice, știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu un, unul de alt neam sau să, vi, sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Ceea ce zice Petru se datora faptului că toți iudeii, deci nu, nu are el nicio vină practic, toți iudeii erau învățați că tradiția e mai presus decât uh, Cuvântul lui Dumnezeu. Deci el punea, ei puneau, rabinii puneau tradiția mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă și astăzi la noi, în, în bisericile liturgice să zic așa. Nu numai în biserica ortodoxă în, în, și biserica catolică, ci altele. Alte și alte biserici sunt care pun tradiția mai presus decât, decât cuvântul lui Dumnezeu. Am căutat în, în lege să văd undeva unde, unde spune că să nu te însoțești sau să nu primești un neam, un om care nu e iudeu, acoperișul tău. Din contră, în Deuteronom se vorbește despre faptul că dacă că și neamurile aveau acces în, în curtea templului, să observe ritualurile, ritualurile și jertfele pe care le aduceau evreii pentru ca să-i stârnească la gelozie și așa mai departe. Deci, astea de ce vorbește Petru aici de lege era de fapt, erau de fapt perceptele rabinice, erau învățăturile rabinilor care ziceau că neamurile sunt, sunt necurate. Cum schimbă Dumnezeu această preconcepție în, în, în, în mintea lui Petru? prin viziunea care tocmai am citit-o. El amendează în viziunea asta legea, nu perceptele rabinilor, ci legea, pentru că folosește o imagine cu animale necurate și în lege există, o, există reglementări clare separări între animalele curate și necurate. Și Dumnezeu zice nu, ceea Ce să nu numești necurat, ce a curățit Dumnezeu referindu-se la animalele alea. Cum curăță Dumnezeu? În Ioan, capitolul 15, versetul 3, Iisus le spune ucenicilor, în versetul 2 începem, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roade, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roade, o curăță ca să aducă și mai multe roade. Acum voi sunteți curați, cum? Din pricina cuvântului pe care vi l-am vestit. Prin cuvântul lui Dumnezeu ne curăță pe, pe toți. Și ne spune să nu îi privim pe necurați sau, cum zice aici, spurcat. Ce-a curățit Dumnezeu să nu nume spurcat pe cei pe care El vrea să-i curățească. El face aici toate animalele curate și în același timp ne face, îi face pe toți oamenii curați. Pavel zicea, acum nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod și toți sunt una în Hristos. Toți au același acces la mântuire. Bun, hai să citim mai departe. Corneliu a răspuns, versetul 30, acum patru zile, chiar în clipa aceasta. Mă rugam în casa mea, la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește în casa lui Simon Tăbăcaru, lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, În adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. El a trimis cuvântul sofiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudea, începând din Galileea, în urma botezului propovădui de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt și cu putere de pe Iisus din Nazaret, care umblă, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu El, după ce am viat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor mor morți. Toți prorocii, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? și a poruncit să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Prin -ne, ne aici, vedem aici, în, în pasajul ăsta, cum intri în posesia mântuirii. Petru spune așa că Dumnezeu nu este părtinitor. Deci am, am, am atins puțin ideea asta, că oricine din lumea asta are acces la mântuire prin har, prin credință în, în Isus Hristos. Spune că a trimis cuvântul său evreilor și Pavel zicea, zicea în uh, romani că uh, spunea atunci care este însemnătatea sau care este folosul, folosul tăierii pe de, de ce? Și spune, răspundea la întrebarea asta că ei au legea, au primit legea, din, din neamul lor a, a ieșit Hristosul care este mai presus de toate stăpânul tuturor. Deci a trimis cuvântul său evreilor. Pe urmă am văzut că cuvântul ăsta, mai mult decât cuvântul scris, a trimis cuvântul pe Isus. Parte, în Ioan spune, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu, cuvântul a fost Dumnezeu și tot ce a fost făcut în lumea, în universul ăsta a fost făcut prin El și nimic n-a din... fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr, a venit la Aisăi, săi, nu l-au primit. Spune că El, Isus Hristos, a vestit Evanghelia Păcii. Toată lumea caută pace acum. Și pacea e definită de lume prin absența războiului. Dar e o definiție inexactă, pentru că, uitați-vă, și în... aici la noi în țară nu este război și cu toate asta nu este nici pace. Și pacea nu e... practic războiul nu este între națiuni în mod primordial. Războiul dintre națiuni din cauza că noi suntem în război cu Dumnezeu. Dacă n-am fi în război cu Dumnezeu, n-am fi în război nici cu alte națiuni. Iacov spune așa că voi, de-aia vă războiți între voi, pentru că poftiți și nu aveți. Și ce aveți, risipiți, prostește. Pacea, războiul nostru e cu Dumnezeu. Fiecare om e în război cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne extinde, ne pune în față o ofertă de pace. Asta e Evanghelia păcii. Și responsabilitatea noastră, răspunderea mea, răspunderea ta, e să o accepti, oferta asta de pace, armistițiu asta. Și armistițiul ce cuprinde? Spune el mai departe. În versetul 39 spune, ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat, a treia zi și a angărit să se arate nu la tot norodul, ci nouă. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și mă, în versetul 42. Să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți proorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Oricine crede în el. Deci, noi suntem în război cu, cu Dumnezeu și pacea înseamnă să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pavel spunea, le spunea evreilor că în uh, prin lucrarea prin lucrarea lui de fapt a citesc de acolo spune de aceea voi le vorbește neamurilor în evrei în uh, evrei, în Efeseni capitolul 2, începând din versetul 11. Așa, de aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți tăiați în prejur de către aceia care se cheamă tăiați în și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiat prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. În trup, și în trupul lui a, a înlăturat vrășmășia dintre ei. Legea poruncilor, dintre ei, legea poruncilor în rândurile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și, versetul 16, a păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a ne nimicit vră, vrășmășia.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 În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el voi sunteți zidhiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Deci ce spune Pavel aici este că la cruce războiul ăsta a fost câștigat de către Dumnezeu. Și noi suntem atât premiu cât și pioni în războiul ăsta, spunea cineva. Și bătălia este o bătălie spirituală în care a, suntem de asemenea și teritoriul, și teritoriul de cucerit pe care Dumnezeu vrea să-l cucerească. Spune aici că el a venit să aducă vestea cea bună a păcii vouă, adică celor care erau departe și pacea celor ce erau aproape la... Ei se referă la, la apostoli care au fost cu, cu Isus înainte să, să moară pe cruce. Asta e, asta e vestea cea bună sau Evanghelia păcii. Noi toți avem acces la, la pacea asta Oricine, oricine O acceptă, acceptă termenii Amnistitului Și un alt lucru care vedem aici E faptul că Petru nu-și termină Discursul lui Și e întrerupt De către Duhul Sfânt Petru e un om care totdeauna a fost întrerupt Mai întâi Când era pe munte Muntele uh, schimbării la față Îi vede pe Iisus, pe Moise și pe, pe ei, acolo discutând și sfătuindu-se împreună și zice O, e bine să, să fim aici, hai să facem trei, cocio, trei corturi și să locuim aici Și atunci Dumnezeu îi întunecă a, lumina aia puternică și îi zice Acesta este fiul meu, de el să ascultați Cu alte cuvinte, fiul meu, nu slujitorii mei Moise și ei erau slujitori Petru i-a pus pe toți la același nivel, trei case. După aia a fost întrerupt, întrerupt și de, de fiul, când Isus, în camera de sus, când vine să-i spele picioarele și îi zice, Petru, mie, tu să-mi speli mie picioarele? Nici gând, nu, nu, nu o să-mi speli tu mie picioarele. Și Iisus îl întrerupe și zice, dacă nu spăl picioarele, nu o să ai nici de parte cu mine. Și atunci azi Petru zice, nu numai picioarele, spală-mă întregime. Și din nou îl întrerupe și zice, Petru, cine a fost curățit, nu are nevoie să fie spălat decât pe picioare. Și acum e întrerupt de Duhul Sfânt, când vrea să își continue discursul și nu mai are ce, că se coboară Duhul Sfânt și îi umple pe toți, spune aici, pe toți cei ce au cuvântul, deci inclusiv pe cei șase iudei care l-au însoțit pe Petru. O mulțime de preconcepții sau de idei preconcepute cu privire la botez. Multă lume spune că botezul este necesar pentru mântuire. Venem aici că oamenii ăștia au fost umpluți cu Duhul Sfânt înainte de a fi botezați. După mai este o altă idee preconcepută, că botezul trebuie să se facă în urma unei îndelungate examinări și unei trezătrești printr-o școală. Să, fii, să înveți catehismul bisericii. În primul rând că botezul, să clarificăm lucrul ăsta, nu este într-o biserică. Botezul este numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Lui. Este în, în trupul lui Hristos. Căci toți ați fost botezați de același Duh spune Pavel, ca să alcătuiți un singur trup. Deci botezul nu este necesar pentru mântuire. El nu este într-o într într biserică și nu trebuie să faci școală de catehism ca să fii botezat. În două rânduri, în Cartea Faptelor Apostolilor, vedem creștini botezați instantaneu. Am crezut și am fost botezat. Ce mă împiedică să fiu botezat? El întreabă cu etiopian pe Filip. Dacă crezi în inima ta că Isus Hristos este Domn și că Dumnezeu l-a înviat, atunci nimica. Uite, apa aici, hai să mă botez. Fac, mă botezat. Și aici, din nou, să vedem că se poate, spune Petru, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Nu se poate răspunsul. Și eu au fost botezați. Toți. În numele Domnului Isus. Pe urmă, o a treia idee preconcepută este cu privire la botezul infantil. Multe biserici botează bebeluș. Însă, sunt câteva chestii aici. În primul rând, că vedem că toți cei din casa lui. Cornelius, erau evlavioși. Toți, spune la început capitolului. Pe urmă, spune că toți cei care erau prezenți acolo, casa lui Corneliu, au fost umpluți de Duhul Sfânt. Și botezul este o icoană, spune Petru. Icoană care ne arată, care e preînchipuitoare, zice acolo, o icoană a ceea ce vă mântuiește pe voi. Pavel spune am fost răstignit împreună cu Hristos și acum Trăiesc, dar nu mai sunt eu cel ce trăiește Ci Hristos trăiește prin mine Și viața pe care o trăiesc O trăiesc în uh, Hristos Deci asta este Prin botez dramatizez sau arăt, arăt lumii că eu am murit împreună cu Hristos Și că am înviat O făptură nouă O creație nouă asta e, asta e scopul botezului O declarație publică a credinței mele Apoi în capitolul 11 Nu o să-l citim Dar o să-l parcurgem așa în capitolul 11, vedem că Petru se întoarce la Ierusalim și că este interpelat de, de către biserica de acolo. O să citim în primele versete. Apostolii și frații care erau în Iublia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați în prejur și ziceau: Ai intrat în casă la niște oameni neteiați în prejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele, întrebate, cele întâmplate. El a zis și începe să le povestească cum el era în Iope și cum are viziunea respectivă și când îi se, se termină viziunea ce se întâmplă, cum vin trimișii lui Cornelius și așa mai departe, îi povestește toată, tot episodul, îl repetă aproape cuvânt cu cuvânt. După aceea, în versetul 16 Spune, spune în versetul 15 Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Și atunci mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis. „Ioana a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu ca să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și a zis, Dumnezeu a dat de cineamului lor pocăință ca să aibă viața. Câteva lucruri vreau să pomenesc aici că toată povestea asta cu Corneliu, în primul rând că Corneliu a avut o viziune a unui înger îngerul a putea să-i vestească Evanghelia. Filip era în cezarea, acolo se stabilise putea să-i vestească Evanghelia Filip. Nu Dumnezeu au ales să-l folosească pe Petru. De ce? Pentru că biserica din Ierusalim, biserica un care e, de fapt, biserica inițială, biserica primară, să ajungă la cunoștința că Dumnezeu vrea în, în aceeași stare de har cu, cu ei și că nu, nu e nevoie de nimic altceva decât de credință în Iisus Hristos. Pe urmă, lucrul ăsta deschide, practic, poarta sau calea pentru ca Evanghelia să fie vestită neamână. Și o să citim până la sfârșitul capitolului și cu asta... Ah, un lucru am uitat să menționez. Faptul că Petru, care e considerat de uh, multe biserici ca fiind primul papă, biserica catolică, biserica, chiar și eu, biserica ortodoxă, îl văd ca pe Petru ca, pe, ca fiind primul papă. Îl vedem pe Petru aici o coteală în fața bisericii. Deci nu-i nu uh, vicarul absolut al lui Iisus Hristos pe pământ. Uh, asta e o paranteză. Citind mai departe, cei ce se îmbrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Deci asta s-a întâmplat înainte de, a, de episodul cu Cornelius. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru, totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și-a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe tot să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, prin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult noroc s-a adăugat Domnului. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-au găsit, l-au dus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au coborât, -ă, coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul dintre ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foame temare în toată lumea. Și a, a și fost, într-adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeia. Ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la, la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Câteva lucruri aici. Deci vedem prima biserică a neamurilor practic, care era în Antioia, Antioia. Era o cetate foarte mare, foarte importantă, un, un punct uh, esențial. Se spunea că avea aproximativ un milion de locuitori pe vremea asta, deci un oraș foarte mare pentru antichitate. Și vedem că câțiva oameni, câțiva evrei, care probabil că erau NL, iudei eleniști, erau, se făcea, deci erau niște iudei care erau ortodoxi, care țineau foarte strict de cultura, religia și așa mai departe, oricum, iudaică. Și erau dintre cei care erau deschiși față de cultura greacă, vorbeau limba greacă și așa mai departe. Și dintre ăștia au probabil că au vorbit și grecilor și le-au propovăduit, propovăduit Evanghelia și Spune că mâna, era cu ei și un, mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Și biserica din Ierusalim află de faptul ăsta, de trezirea asta și îl trimite pe Barnaba. Barnaba era un inspector cum nu se poate mai potrivit, pentru că Barnaba înseamnă fiul mângâierii. El era un om care înțelegea harul lui Dumnezeu, înțelegea faptul că mântuirea este prin har, nu prin lege. Și din cauza asta, când a ajuns el acolo și a văzut Harul lui Dumnezeu în biserică, s-a bucurat și a îndemnat să rămână cu neamă hotărât. Și un alt lucru este că Saul este din nou reactivat după ce s-a întors la Dumnezeu. Au trecut aproximativ probabil 15 ani până când Dumnezeu a ales, a găsit cu voință să îl folosească. Deci lucrurile nu se întâmplă chiar imediat. Dacă Dumnezeu ne dă, ne arată ce avem de suferit pentru numele lui sau ce, ce avem de făcut, lucrarea pe care vrea ca noi să o facem pentru el, nu înseamnă că imediat ne -o, ne o și dă. bun, haideți să ne rugăm și să-i mulțumim Domnului pentru mântuirea asta care prin har. Tată dragă, îți mulțumesc pentru cuvântul tău scris, că el ne vorbește despre cuvântul tău vor, uh, care a fost, s-a făcut trup. Și că prin el avem, tu ne dai puterea să ne numim copii ai nu din sânge, nu prin moștenire, nu, nu ne naștem în, în creșt, creștini, Doamne, ci și nici a, după voia vreunui om, ci tu ești cel care ne naște. Să mulțumim pentru mântuire. Doamne. E cel mai desăvârșit dar pe care ne-l faci. Și fie ca cuvintele acestei aceste cărți, Doamne, cuvintele cuvintele din Biblie, Doamne, să se chip în noi și să ne schimbe inimile așa încât, cum am spus la început, să fim martori ai tăi, să fim ambasadori ai tăi, în fața tuturor, să nu ne rușinăm de tine. În numele Lui Iisus, mă rog!